Biserica Biserica trupului Hristos, Coloseni 1 cu 24 Biserica stâlpul și temelia adevărului, 1 Timotei 3 cu 15 Biserica mireasa lui Hristos, Apocalipsa 21 cu 2 Biserica mulțimea celor mântuiți, 1 Corinteni 1 cu 2 Biserica nimic altceva nu este decât acea clădire ridicată prin suferințele voastre. Sfântul Ioan Gură de Aur Biserica constă nu în ziduri, ci în comunitatea credincioșilor. Sfântul Ioan Gură de Aur Expresia biserică se întrebuințează atât la cei mulți, cât și la un singur suflet și tocmai sufletul adună în sine toate gândurile și devine o biserică a lui Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare O singură casă, un singur suflet, o singură inimă, o singură gură în propovăduirea credinței. Sfântul Irineu O singură biserică în care lucrează Sfântul Duc așa cum lucrează sufletul într-un trup, fericitul Augustin. Nimic nu este care să dezbine biserica mai mult ca iubirea de stăpânire. Sfântul Ioan, gură de aur, Biserica lui Hristos, fiind întemeiată pe piatră, nu se poate clătina prin nicio vijelie și nici prin vifor. Ea poate fi ispitită dar nu poate fi învinsă, fericitul Ieronim. Biserica este plinătatea Harului, neavând nici pată, nici zbărcitură, curată și neîntinată, indestructibilă și eternă, tertulian. Biserica se înțelege în două chipuri, adunarea credincioșilor și unitatea sufletului. Sfântul Macarie cel Mare, vrei un templu în care să te rogi? Intră în inima ta și roagă-te acolo. Fericitul Augustin! Biserica este una, cu toate că răspândindu-se credința membrii ei sunt mulți la număr. Astfel soarele are multe raze, dar e unul singur. Asemenea unui arbore are multe ramuri, dar este un singur arbore, sau mai bine, cu toate că dintr-un izvor curg mai multe răulețe și apele curg cu un belșugare, totuși păstrează unitatea cu izvorul. Sfântul Ciprian Biserica este o prelungire tainică a întrupării Domnului, ea conține viața Mântuitorului. Învățătură de credință ortodoxă. Fi mădular al trupului lui Hristos pentru ca Aminul să fie adevărat, fericitul Augustin. Ostenește-te să fii scris în biserica cea din ceruri ca cei din tâi născuți, pentru ca să te găsești la dreapta slavei celui prea înalt, Sfântul Macarie. Păzește curăția ca lumina ochilor, ca să te faci biserica lui Dumnezeu și casă prea iubită, ognost. Biserica este casa părintească, un trup și un duh, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă biserica e de la Dumnezeu, ea trebuie să fie una, nu numai aceea din Corint, ci de peste tot rotocolul pământului. Căci cuvântul de biserică nu însemnează dezbinare, ci unire și bună-înțelegere. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu trăiți singuratici închizându-vă în voi înșivă, ca și cum ați fi deja drepți, ci adunați-vă la un loc și cercetați ceea ce e de folos obștesc. Sfântul Barnaba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 ne întărim totodată credința, prezidează oameni mai în vârstă încercați care și-au dobândit cinstea aceasta, nu cu plată, ci prin merite mărturisite, căci niciun lucru al lui Dumnezeu nu se câștigă prin bani. Fiecare depune o mică cotizație la lună odată sau când voiește și numai cât voiește și numai dacă poate, căci nimeni nu este silit, ci dă de bunăvoie. Aceste depuneri alcătuiesc un fel de tezaur al iubirii de aproapele, căci ele nu se cheltuiesc nici pentru o spețe, nici pentru beții sau pentru petreceri zadarnice, ci slujesc la întrebuințarea și îngroparea celor lipsiți, la ajutorarea copiilor și copilelor rămași singuri pe lume, fără avere și fără părinți și chiar a servitorilor bătrâni și a celor cărora li s-au necat corăbiile. Și dacă alții sunt închiși din pricina credinței în Dumnezeu, atunci sunt hrăniți pe seama credinței în care s-au mărturisit. Tertulian Biserica este o zidire nouă a lumii. Cel care privește la această lume nouă a întemeierii bisericii, vede în ea, pe cel ce este și devine totul în toate. Sfântul Grigorie de Nis, ceea ce este sufletul pentru trupul omului, aceea este Duhul Sfânt pentru trupul lui Hristos, care este Biserica. Sfântul Duh lucrează în toată Biserica, ceea ce lucrează sufletul în toate mădularele unui singur trup. Fericitul Augustin! Numele de biserică nu este o nume de dezbinare sau împărțire, ci este un nume de unire și conglăsuire, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nevoiește-te să petreci cu inima în iar cu trupul în curăție, atât una cât și cealaltă te vor face biserică lui Dumnezeu, Sfântul Nil Sinaitul. Căci Biserica Sfântă este Domnul, frații mei, sălașul inimii noastre, Sfântul Barnaba Epistola. Cel ce se războiește împotriva fratelui său, împotriva sa se războiește și vătămarea pricinuită se va întinde și asupra lui, Sfântul Ioan Gurădeaur. Cine nu are de Tată pe Dumnezeu, nu poate avea Biserica de Mamă. Sfântul Ciprian, să facem din sufletele noastre biserici care să fie vrednice de Dumnezeu. Dacă vine unul din cei mai mari ai pământului, chiar și ușa ta se împărtășește de cinste. Cu atât mai mult trebuie să fie împodobită dacă Dumnezeu însuși locuiește în tine. Fii pentru el biserică și preot, slujește-i lui în biserica ta, după cum a fost și el. Preot și jertfă pentru tine, fi și tu pentru el biserică, preot și jertfă, fiindcă sufletul tău este biserică, nu lăsa nicio necurățenie în ea, nu lăsa nimic în casa lui Dumnezeu din cele ce sunt urâte, împodobește-o în schimb cu tot ceea ce îi se cuvine lui, sfântul Efrem Sirul. Faptul de a dezbina biserica nu este ceva mic și nebăgat în seamă, ci este cel mai vătămător dintre toate relele omenești. Sfântul Ioan Gură de Aur Să ne facem oameni duhovnicești, să ne facem templu desăvârșit lui Dumnezeu. Sfântul Barnaba 300 Credincioșii cunosc trupul lui Hristos dacă nu negligează să fie.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 ca să fie viu, fericitul Augustin, biserica are o singură culoare, ca a soarelui, păstorului Herma. E un singur tată, e un singur cuvânt, e un singur duc sfânt, e o singură mamă fecioară, pe care mie îmi place să o numesc biserică, Clement Alexandrinul. E un singur Dumnezeu, un singur Hristos și o singură biserică. Sfântul Ciprian unde sunt trei credincioși, acolo e biserica. Tertulian Unde e biserica, acolo e și Duhul Sfânt. Și unde e Duhul Sfânt, acolo e și biserica. Sfântul Irineu Cel mai rău mădular al bisericii nu poate fi comparat cu nimeni din adunările omenești. Origen Unde este Cristos? acolo este Biserica Universală. Sfântul Ignație, scrisoarea către Smirneni. Biserica este aceea în care Dumnezeu cel Ceresc locuiește și umblă. Sfântul German Biserica este spitalul sufletelor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Așadar, ca unii ce suntem un singur suflet și o singură inimă, la ce ne-am teme să ne folosim lucrurile în comun? Toate sunt comune la noi, în afară de soții, tertulian. Adunările se țin duminica, deoarece este prima zi, când Dumnezeu, după ce transformase întunericul și materia, a creat lumea și fiindcă în aceeași zi, Isus Hristos, Mântuitorul nostru, s-a sculat din morți, Sfântul Iustin Martirul. Cine vrea să se apropie de Domnul să se învrednicească de viața veșnică, trebuie să devină lăcaș al lui Hristos și să fie umplut de Duhul Sfânt, pentru ca să poată produce roadele Duhului. Sfântul Macarie Omilia Biserica este mai înaltă decât cerurile și mai desfătată decât pământul, niciodată nu îmbătrânește, ci totdeauna înflorește. Sfântul Ioan Gură de Aur Trupul bisericii este purtat de șapte femei. Credința, înfrânarea... Smerenia, dragostea, nevinovăția, sfințenia și știința, păstorului Herma. Nu știi, biserică, cât de mult ești ocrotită? Nu știi, biserică, cât de mult ești iubită? Fericitul Augustin! Era frumoasă vremea când casele erau biserici, față de acum când bisericile sunt case. Sfântul Ioan Gură de Aur Biserica se aseamănă cu o femeie care a căzut din fericirea cea dinainte și care în multe părți stăpânește numai simbolurile sau semnele fericirii trecute, arătând unora și altora numai cutiile sculelor de aur și lăzile, pe când bogăția de acolo lipsește cu totul. Cu o astfel de femeie seamănă astăzi biserica. Sfântul Ioan, gură de aur, este mai lesne să se stingă soarele decât să înceteze biserica lui Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur, biserica este casa și cetatea Duhului Sfânt. Sufletul și viața bisericii este Duhul Sfânt. Fericitul Augustin Duhului Dumnezeu, Duhului Hristos, Duhul Înfierii, el ne reface în botez și în înviere, El suflă unde vrea, El este izvorul luminii și al vieții, El face din mine o biserică, El mă îndumnezește. El mă desăvârșește. Sfântul Grigorie de Nazians Căci precum fier pe fier se ascute, tot așa și adunările la un loc sporesc dragostea. Sfântul Ioan, gură de aur, Biserica este poporul credincioșilor răspândit pe întreg pământul. Fericitul Augustin! Hotărârea lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor și ea se numește Biserică. Clement Alexandrinul Mare bun este adunarea la un loc, căci se lucrează aprinderea dragostei și din ea să nasc toate bunurile, căci nu este niciun bun care să nu vină de la dragoste. Sfântul Ioan Gură de Aur Biserica se zămislește, se hrănește și se întărește din cuvântul lui Dumnezeu. Fericitul Augustin Fii lui Dumnezeu formează trupul fiului unic al lui Dumnezeu. El e capul, noi suntem mădularele, deci nu există decât un singur fiu. A lui Dumnezeu. Astfel, cel ce iubește pe Fiul, iubește pe Tatăl. Și nimeni nu poate iubi pe Tatăl dacă nu iubește pe Fiul. Și cine iubește pe Fiul, iubește de asemenea pe Fiii lui Dumnezeu, care fii ai lui Dumnezeu, membrele Fiului lui Dumnezeu. Iubind cel ce iubește, devine El însuși membru și dragostea Lui face să intre în structura Trupului lui Hristos. Și nu va mai fi de atunci încolo decât un singur Hristos iubindu-se pe sine însuși. Fericitul Augustin Fiecare membru lucrează pentru binele întregului trup. Toți beneficiază de ceea ce lucrează unul, așa cum beneficiază el însuși. Fericitul Augustin Biserica este răspândită pe tot pământul, dar are un singur trunchi și un singur izvor. Sfântul Ciprian Biserica este baie duhovnicească, ce spală și curăță, nu murdăria trupului, ci a sufletului. Sfântul Ioan Gură de Aur. Cetatea cerească, biserica, se află pe pământ. Ea își adună cetățenii din toate neamurile și, în ciuda diferenței de limbă, ea îi strânge împreună într-o comuniune de călători pentru o vreme stabiliți aici. Fericitul Augustin! În biserică trebuie să trăim ca într-o familie, adică să ne găsim cu toții ca un singur trup. Sfântul Ioan Gură de Aur Biserica privită ca un trup alcătuit din credincioși se adresează mirelui ei, mântuitorului, ca o mireasă ceșade de-a dreapta sa, fericitul Augustin. Definiția cea adevărată a Bisericii lui Hristos trebuie întotdeauna să depindă nu de unitatea văzută sau de majoritatea numerică a celor care coincid în anumite păreri, ci de însușirea adevărului. Sfântul Ciprian Biserica nu cunoaște deosebirea dintre stăpân și slugă. Sfântul Ioan Gură de Aur În predestinarea tainică a lui Dumnezeu nu sunt multe oi afară și mulți lupi înăuntru. Fericitul Augustin Biserica este pusă adeseori în obscuritate și înconjurată de o mulțime de scandaluri, câteodată în perioade de liniște apare liniștită și liberă, câteodată este acoperită și zvârlită încoace și încolo de valurile necazului și încercării. Fericitul Augustin! Nimic nu este așa de propriu firii noastre ca a fi în comuniune unii cu alții, a avea nevoie unii de alții, și a ne iubi unii pe alții, Sfântul Vasile cel Mare. Ceea ce este sufletul pentru trupul omului, același este Duhul Sfânt pentru trupul lui Hristos, adică biserica. Duhul Sfânt conduce întreaga biserică, după cum sufletul conduce toate mădularele aceluiași trup. Fericitul Augustin! Orice biserică sporește și progresează, atâta timp cât are cap. Sfântul Ioan Gurădeaur Biserica este mama spirituală a lui Hristos pentru că naște pe credincioși la viața Harului. Fericitul Augustin Frații duhovnicești, adică creștinii, se unesc ca razele în același soare, ca ramurile în aceeași rădăcină, ca ele în același izvor, ca mădularele în același trup. Soarele este Hristos, rădăcina este Hristos, izvorul este Hristos și trupul este biserica. Sfântul Ciprian Așa a găsit de bine Dumnezeu să înlănțuiască pe oameni la oaltă, încât nimenea să nu-și poată satisface interesele sale, decât mergând pe drumul intereselor colective. Sfântul Ioan Gură de Aur Cine aruncă zăzanii între frați nu se va mântui chiar de a muri de moarte martirică. Sfântul Ciprian Membrele trupului lui Hristos sunt vii și lucrătoare. Fiecare membru care nu se încadrează funcționării normale a organismului poate auzi cuvintele Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Fericitul Augustin Un singur om care în mijlocul tuturor popoarelor vorbește în toate limbile, un singur om care este cap și trup, un singur om care este Hristos și Biserica. El este mirele, ea este mireasa, însă precum este scris, ei vor fi doi într-un singur trup. Facerea doi cu 24. Fericitul Augustin Cine se desparte de biserică își pierde fundamentul mântuirii, Sfântul Ciprian. Cel ce se luptă împotriva lui Hristos nu poate fi nici mădular al trupului său, care este biserica, Sfântul Ciprian. Biserica este poporul drept credincios, Sfântul Ciprian. Cămașa Mântuitorului, pentru care, datorită faptului că nu era cusută la mânecă, s-a tras la sorți și, după cum această cămașă n-a fost sfâșiată în bucăți, Așa și biserica nu poate suferi dezbinare, Sfântul Ciprian. Biserica este adunarea tuturor sfinților, Sfântul Niceta de Remesiana. Biserica este împlinirea lui Hristos, fiindcă împlinirea capului este trupul și împlinirea trupului este capul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Biserica lui Hristos este raiul desfătărilor duhovnicești. Origen Biserica este liman lipsit de toate furtunile, este liman duhovnicesc sufletelor. Sfântul Ioan Gură de Aur În afara bisericii, trupului Hristos, poți avea totul în afară de mântuire. Poți avea cinstire, poți avea taine, poți deține Evanghelia, poți avea credința și să predice în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dar niciodată nu vei putea găsi mântuire decât în biserică, fericitul Augustin. Biserica este cetatea lui Dumnezeu, viziunea păcii, lumea lumii, cosmosul cosmosului, origen Toate sufletele credincioase, adică făpturile noi, la un loc alcătuiesc trupul bisericii. Origen Biserica e trupul lui Hristos. După cum sufletul sălășluiește în trup, tot așa, logosul în biserică. El este principiul vieții ei. Membrii bisericii nu fac nimic fără logos. Origen Biserica este frumoasă și își păstrează frumusețea numai unită cu cuvântul lui Dumnezeu. Origen Noi nu credem numai că Hristos a înviat, ci că și după înviere este o mare putere. Noi mergem pe aceeași cale pe care a mers El, adică devenim frați cu El, așa cum pare că ar fi zis că prin aceasta devenim și ca și El. Sfântul Ioan Gură de Aur